Хоче сказати якесь слово, і не може. Я? Ти? Приїхав мене забрати? Забрати? А вже ж! Це ти точно сказала? Точно, Люба дівчинко, За ваш приїхав сам. Чому ти не виконала мого наказу? Чоловік схопив Оленку за руку, рванув. Тоді другою рукою взяв за підборіддя, глянув. А ти знаєш... Що буває з тими, хто не виконує моїх наказів? Зна, ти вже раз була покарана, і тепер зробила мені прикрість вдруге. Я? Ти мене досі любиш? Так? Яка мука була в короткому слові, як і ваш здригнувся? Оленка? Тоді марш в машину. вже тильно крижаним голосом промовив чоловік. Я візьму речі, несміливо сказала Оленка. «Ніяких речей. Вперед!» І вона пішла. Тою ж стреноженою ходою. «Саждіть, чоловіче, звиняйте!» «Не знаю, як вас звати», – сказав Яків. «А раз ви од мене забираєте...» «Ви хочете компенсації за турботу про неї?» Чоловік поліз в кишеню, дістав гаманця, а з гаманця зелену купюру. «Будь ласка, Гадаю, вистачить?» «Не в тому річ», – отказав Яків. «Грошей мені не треба!» «То в чому?» – спитав чоловік. «Дозвольте, коли ваша ласка, на прощання пару хвилин переговорити з Оленкою». Яків те так солодко і покірно, що сам здивувався. «Добре!» – голос чоловіка ледь полагідніша. «Я даю вам п'ять хвилин. Можете попрощатися. Але не тратьте даремно часу на відмовляння. Вона поїде зі мною. Бувайте!» Чоловік кинув гроші на землю і пішов, упевненою ходою, справдешнього господаря, і не лише цієї дівчини, до машини. Оленка повернулася лицем до Якова. Стала наближатися, тремтіла. «Як його звати?» – спитав найперше Яків. «Ростислав. Хто він тобі?» «Довго розказувати». «У нас п'ять хвилин. Скажіть щось інше, Якове Платоновичу, або...» «Ні-ні, мовчіть. Я вас буду довго пам'ятати». «Ні, не так. Завжди. Доки житиму». Вона казала тихо, трусилася, мов, у пропасниці, казала страшні преречені слова. Яків подумав раптом. «Майнуло, мов, спалах далеко і ще без грому блискавки, що цю втрату він не переживе». Надто старий. Щось таке було в цій дівчині. Прив'язався так, що відв'язати, ніби бинта з рани передчасно віддирати. Але спитати мусив і спитав. «То він... То він зробив тебе тою?» Наркоманкою, здогадалася Оленка. «Так, він, але... Тобто не зовсім він, то було покарання. Не питайте за що». Я справді його любила, і, мабуть, люблю. А він? Це не має значення, – видихнула Оленка. Немає? Що ж це за покарання таке? І що він з тобою зробить тепер? – подумав Яків. Прощайте, Якове Платоновичу, і спасибі вам за все. Вона чмокнула його в щоку. Припала до грудей. Ото тут упадуть, обоє. І тут Яків схопив її за руку. «Схопив міцно, як міг!» Оленка зойкнула. А в очах? В очах мука і благання. Благання? Принаймні, так, Якову здалось. «Що ви роби?» «Мовчи!» «Якове Платоновичу?» Яків потяг її до машини. Боявся, що коли відпустить, то вона застребне в ту проклятощу машину, і він уже не наздожене цю холодну, як смерть залізяку. А перся об неї. Нагнувся до вікна. Сказав до чоловіка, від якого теж тягло холодом, солодко, як міг. Чи не міг би я попросити пана трохи затриматися і поїхати зі мною до лісу? До лісу? Чоловік з машини, якого звали Ростислав, дивився явно знервовано. «Про що торочеш, діду? Навіщо?» «Хочу вам показати на прощання одну вельми цінну річ», – сказав Яків. «Вельми цінну. Може й купите. Дуже вас прошу». «Золото чи що?» – небайбайдно сказав Ростислав, але в його голосі почувся інтерес. «Чи скарб який закопав старий?» «Скарб? Цінний. Давайте проїдемося, паночку». «Ну, добре, сідайте», – милостиво згодився гість. Але Яків не сідав і тупцяв на місці. Наче траву біля машини хотів витоптати. Ну, сказав Ростислав, я би хотів з вами вдвох поїхати. Ростислав засміявся. Сміх на диво в нього був приємним. Гадаєте, як ви Платонувачі, що Альонка наша тим часом втече? Судячи з усього, здогадка потішила Ростислава. Його погляд навіть потеплішав. Він відчинив дверцята та машини, поставив ногу на землю. Нікуди вона не втече, Якове Платоновичу. Нікуди. Чекатиме тут, біля цих воріт, Якове Платоновичу. Якщо я забажаю, чекатиме на колінах. Вона моя рабиня, яка вже нікуди не втече. А оскільки я поважаю старших, то прохання ваше уважу. Добре, сідайте, проїдемося до лісу. А ця суч... сучечка нас почекає. Їй треба чекати, Якове Платоновичу. Від Гнатового хутора в лісі тепер не лишилося сліду. Місце тільки осталося. Невеличкий горбик, де стояла хата. Усе поросло чагорником. Терен, лоза, ведмеді, ведмеді ожина. Але рештки саду ще були. Сад вже давно не родив. Дві старі розсохлі яблуні, старесна пригнута до землі груша. Поміж ними, правда, молодші з коренів та насіння виросли, але вже дички. Одна навіть яблука родила. Яків якось попробував, кислющі оскому набивають».